صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب an Najdi rahimahullah ta'ala fi kitabih kitab at-tauhid bab ma jaa'a apa apa yang berkenaan tentang permasalahan riya yaitu Nas-nas yang menunjukkan larangan Dan pernyataan Dari bahayanya Arliya Dan disebutkan permasalahan Arliya di dalam kitab Tauhid Disebabkan karena Arliya Merupakan salah satu dari jenis syirik Apabila ar-riya tersebut ringan Yasir Maka ria tersebut Termasuk dari kalangan Al-Syirkul Al-Asgar Dan itu merupakan keumuman dari ar -riya. Oleh karena itu syaddad Ibn Aus Wadiyallahu ta'ala anhu beliau mengatakan kunna na'uddu riya'a ahli rasulillah sallallahu alaihi wa sallam min asy-syirkil asghar menganggap Bahawa ar-riya' sewaktu kami di zaman rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bahwa riya termasuk dari asy-syirkul asghar dan telah datang hadis yang sahih dalam masalah ini sebagaimana akan kita sebutkan nanti walhasil bahawa ar-riya berasal dari ar dilihat dan dinamakan sesuatu itu ar disebabkan karena seorang ketika dia beribadah dia sengaja untuk menampakkan ibadah tersebut di hadapan manusia. Memperbaiki ibadahnya di hadapan manusia. Agar dia mengharapkan untuk mendapatkan pujian. Dan itu tujuan dia dalam beribadah. Ketika dia beribadah. Dia niatkan dari ibadah tersebut. Entah apakah itu karena Allah. Atau karena dia dalam beribadah. Tergantung. Belingan dan beratnya ria yang ada pada dia. Yang jelas tujuan dan intinya adalah. Untuk memperlihatkan ibadah itu di hadapan manusia. Agar dia mendapatkan pujian. Agar dia mendapatkan asyidana. Dari manusia yang melihatnya. Dan berbangga dengan itu. Berbeda kalau kemudian seseorang hanya sekedar untuk memperlihatkan. Yang demikian ini tidak termasuk dari jenis adziah. Sebab terkadang ada seorang memper, memperlihatkan ibadah dalam rangka untuk menjelaskan pada mereka cara beribadah yang benar. Seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau mengerjakan sholat di hadapan para sahaba, beliau mengerjakannya di atas mimbar untuk memperlihatkan bagaimana cara ibadahnya beliau. Di hadapan para sahabat Ridwanulahalimajumain, Uthman ibn Affan yang mempraktekkan cara berwuduknya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian beliau mengatakan, Laqad ra itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tawadha nihla wudhui hake. Aku telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwuduk seperti apa yang aku kerjakan ini. Demikian pula Abdullah bin Zaid, Abu Hurairah radhiyallahu taalaanhu yang mencontohkan bagaimana ibadahnya Rasulullah SAW dan yang lainnya dari para Sahabah terkadang mereka mempraktekan dan mereka sengaja melakukan suatu ibadah untuk memperlihatkan kepada orang bukan dengan maksud agar dia mendapatkan pujian, akan tetapi dengan maksud untuk mengajarkan kepada mereka cara dan kefiah bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengamalkan suatu amalan yang ini tidak termasuk dalam ar-riya bal huwa min babi ta'lim ta'limun nas memberikan pengajaran kepada manusia sehingga dari sini kita mengetahui bahawa ar-riya memiliki beberapa persyaratan, yang pertama untuk menampakkan di hadapan manusia. izharul ibadah. Menampakkan ibadah. Kemudian syarat yang kedua. Dengan harapan mendapatkan pujian dari manusia. Dengan harapan mendapatkan pujian. Sebab terkadang seorang lia akan tapi dia tetap tidak mendapatkan pujian. Nah, dia mengharapkan itu. Maka apabila dia mengharapkan untuk mendapatkan pujian tersebut sehingga dia berbangga dengannya dan dia melakukan ibadah untuk itu maka dia telah terjerumus ke dalam penyakit Arya. apakah ada orang-orang memujinya atau tidak ya demikian buah sebaliknya kalau kemudian seorang mengamalkan suatu amalan dengan ikhlas dan dengan tujuan beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhlas tanpa ada dicampuri maksud ardiyat. Lalu setelah dia beribadah, ternyata ada orang yang memujinya. Ada orang yang menyanjung-nyanjung dia. Nah. Yang demikian pun tidak termasuk ke dalam kategori ardiyat. Karena dia beribadah. Bukan dengan maksud dan tujuan untuk menampakkan kepada manusia Maksud dia dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah ikhlas Namun setelah itu tanpa dia sangka dan tanpa ada keinginan dari dia Dia mendapatkan pujian Yang demikian ini dalam al-imam muslim rahimahullah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan Tilka ajilun bushrul muslim Itu adalah kabar gembira yang diberikan pada seorang muslim, yang dipercepat. Nah, yang demikian ini, tidak termasuk dalam kategori ar-riya. Maka ar-riya tersebut, tidaklah terwujud, kecuali dengan dua persyaratan kita sebutkan. Idharul ibadah, amam al-nas, wabiqasdi afbana, dan dengan maksud agar dia mendapatkan pujian, dari, Orang-orang yang dia perlihatkan ibadah tersebut. Wa qawlullahi ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul innama ana anabasharun mitlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarjulika'a rabbihi falya'amal amalan saliha. وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا firman Allah subhanahu wa ta'ala tatakanlah إِنَّمَا ana بَشَرٌ tatakanlah wahai Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ sesungguhnya aku hanyalah seorang manusia misalkum sama seperti kalian ini sifat dasar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang manusia sebagaimana manusia lupa lalai terkadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun lupa dan beliau tallutaka jumlah rakaat di dalam salatnya dan beliau sempat lupa tasyahud yang pertama di dalam salatnya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga berjalan di muka bumi sebagaimana manusia yang lainnya. Naam, dan beliau makan, beliau minum, beliau tidur, beliau menikah, beliau membutuhkan sesuatu sebagaimana yang dibutuhkan oleh manusia. Rasulullah sallallahu alaihi Wasallam sallam Sehingga dari sini tidak diperbolehkan bagi kita untuk menyandarkan sifat-sifat ilahiyah kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Seperti yang telah dilakukan oleh kaum nasara yang hulu, ekstrim terhadap Nabi mereka, Isa alaihi salam. Yang menyatakan bahawa pada diri Isa bercampur antara Allahut ilahut nasut bercampur antara sifat manusia dengan sifat ilahiyah dari satu sisi dia sebagai manusia dari sisi lain dia memiliki sifat-sifat ilahiyah yang demikian ini tidak dan ini adalah ekstrem gulu dan Allah Subhanahu wa telah melarang mereka untuk bersikap ekstrem Ya ahla kitab la takluk fikir kum, walatakulul Allah illa al-haq. Wahai ahlu al-kitab, jangan kalian ekstrim dalam agama kalian, dan jangan kalian mengatakan terhadap Allah Subhanahu wa Taala kecuali kebenaran. Isa bin Maryam, alaihi salam, penciptaannya telah Allah Subhanahu wa Taala jelaskan sama seperti diciptakannya Adam. Inna mthalaisa 'inda Allah, kama thal' Adam, xalakahu min trabil, thumma qalalahu mufaikun. Penciptaannya sama. Dia sebagai seorang manusia, sebagaimana yang lainnya. Hanya saja Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada dia kelebihan-kelebihan sebagai nabi, sebagai rasul. Nah, maka Allah Subhanahu Wa Taala memberikan padanya ayat min ayatillah untuk menunjukkan kerasulan dia di hadapan manusia seperti berbicaranya dia di waktu kecil mampunya dia menghidupkan orang telah mati dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala dan yang lainnya dari kelebihan-kelebihan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan maka demikian pula Rasulullah alaihissalatu wassalam beliau sebagai Bashar. Beliau terluka Sebagaimana Yang lain terluka Beliau tidak mengetahui Perkara yang ghaib Sehingga dalam perang Uhud beliau terluka Dan pernah beliau Ditaruh tahi unta di atas punggung beliau Dari kaum Quraisy Dan berbagai hal-hal Yang terkadang menimpa Rasulullah Alayhi salatu wassalam Beliau sakit Sebagaimana sakitnya manusia Itulah sifat basyat yang ada pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak seperti yang dikatakan oleh Al-Bayyisi dalam kafidahnya. Wainna min jodikat dunya warratah, wamin ulumikat ilmu Allah wal qalam. Dari kedermawananmu adalah dunia dan segala isinya. Ilmu adalah ilmu yang terdapat di dalam Allahul Ma'fuz. Menisbahkan kepada Rasulullah alaihissalatu wassalam memiliki sifat ilahiyah mengetahui perkara yang ghaib dan ini adalah batin. naam kata Aisyah r.a man kala anna Rasulullah sallallahu s.a.w ya'lamu ghaib faqadikadab barang siapa yang mengatakan bahawa Rasulullah alaihissalatu wassalam mengetahui perkara-perkara yang ghaib maka sungguh dia telah berdusta naam لا يعلم الغيب الا الله كل لو اني اعلم الغيب لاستقضيت للخير و بما kalau sekiranya aku mengetahui perkara yang ghaib tentunya aku akan banyak beramal untuk berbuat kebaikan dan tidak pernah ditimpa kemudaratan ini sifat Rasulullah sallallahu alaihi wa sebagai seorang manusia akan tetapi Allah azza wa melebihkan dia di atas manusia yang lainnya dengan risalah di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan yuha ilayya telah diwahyukan kepadaku ini yani beliau seorang rasul di samping beliau manusia biasa dari sisi yang lain beliau sebagai seorang rasul muha ilaihi yang diwahyukan kepadanya Wahyu, wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari sini, Allah subhanahu wa ta'ala meninggikan derajat Rasulullah alaihi salatu wassalam di atas seluruh manusia. Ana sayyidu walad ibn adam walafahr. Aku adalah tuannya pemuka seluruh manusia. Dan bukan kesombongan, kata Nabi Alaihi Wasallam. Yuhailaiya annama ilahukum ilahun wahid dan telah diwahyukan kepadaku bahwasanya ilah kalian, sesembahan kalian adalah sesembahan yang satu dan itulah yang diwahyukan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kepada para nabi dan rasul dari sebelumnya risalah mereka adalah risalah itu tauhid dakwah mereka adalah dakwah yang satu mengajak kepada tauhidullah ilahukum ilahun wahid ilah kalian hanyalah satu yaitu Allah azza wa jalla faman kana yarjulika rabbih maka barang siapa yang mengharapkan pertemuan dengan rabnya dengan Allah subhanahu wa ta'ala dan di sini Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan persyaratan. Faman. Maka siapa yang ingin. Bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di sana ada jawab syarat. Jawaban dari persyaratan itu. Yang apabila. Persyaratan tersebut. Tidak didatangkan dan tidak disempurnakan. Maka dia tidak akan bisa bertemu Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. Dan apabila dia mendatangkan syarat tersebut, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan padanya kenikmatan bertemu dengan Allah. Dari ayat ini, dalil. Bagi ahli sunnati wal jama'ah, bahawa Allah subhanahu wa ta'ala akan ditemui oleh ahli syurga. Oleh ahli jannah. Dalam ahli ini, yang dimaksud dengan al-liqa adalah pertemuan yang menghasilkan ru'yah yang menghasilkan mereka melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ijma' ah ahli sunnati wal jamaah termasuk salah satu prinsip dasar agama mereka. Aqidah mereka, akidah Islam bahwa ahlul jannah melihat Allah Subhanahu wa taala. Dalil dari Al-Qur'an Karim dan dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. دارئ القرآن ما هو الدلل يا أخي صالح بَهُوَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يُرَى في الآخرة وَيُوْءُ جُوهُ يَوْمَئِذٍ نَاظِرَةً إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةً سن. أنت معنى في الواسطية Faham? Namp. Ada ya ke, Aku? Tadi yang lain. Apa dengan bulan? Al ayat, al ayat, al Quran, al Quran. Namp. هاد يا فضيل عندك يا أبذر من الكرآن عندك يا أبد القهار للذين أحسنوا الحسن وزيادة الحسن الجنة وزيادة النظر إلى وجه الله يتجى الله سبحانه وتعالى نعم Ya Rifai نعم يا بارستي ما سيح ما ada beberapa dalil na'am na'am ashabul wara man yadri dakai salman yawma idhin la mahjubun kalla innahum ar rabbihim yawma idhin la mahjubun sesungguhnya mereka orang-orang kafir. Kafir si orang-orang kafir yang disebutkan had ayat ini. Ah dari mana pendalilannya? Sant. Orang-orang kafir ya arrot bihit dari rob mereka telah majhubun mereka dihalangi. Jadi yani mereka tidak akan melihat Allah Subhanahu wa Taala. Kata Imam Syafir rahimahullah. Kalau ayat ini menjelaskan bahawa orang-orang kafir terhalangi untuk melihat Allah Subhanahu wa taala fi halis khuft dalam keadaan Allah murka pada mereka dan la ala anal mu'minina yarunahu fi halir ridha menunjukkan bahawa kaum mukminin akan melihat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan Allah ridha pada mereka. Naam. zid آية أخرى أصحاب الوراء الرحمن ها هل تعرف دليلا آخر نجاهد ها آية أبا, أبا نعيم لا لا غير ظاهر بل هارا ربما يستدل بذلك هؤلاء الذين ينفون رؤية الله نعم غيره غيره من اه اه على الآراء ينظرون نعم على الآراء ينظرون آية أخرى ماذا في ها؟ لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد مثل الزيادة ولدينا مزيد طيب من السنة حديث الله المستعان أين حفظ الواسطية أين وضعته هل وضعته في الخزانة الله المستعان هذه الله أقول الله ثاني ها؟ جرير بن عبد الله ها؟ ماذا يبارك الله فيك إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته Wa fi riwayatin la tudamuna fi rukyatihi Wa fi riwayatin la tudaruna fi rukyatihi Naam Al-adithi mutawatirah Tayyip Barang siapa yang mengharapkan itu Naam Orang munafik melihat Allah ya akhirnya Hmm? melihat Allah tapi <coughs> dalam kanan mereka kapan mereka melihat <coughs> al-bukhari muslim orang munafiqun melihat Allah tapi mereka tidak melihat Allah dengan penglihatan Yang dia merasa ledat dengannya Ketika setiap orang menuju kepada sesembahannya Orang-orang kufar telah dipisahkan Mereka menuju kepada sesembahan mereka masing-masing Yang menyembah bulan, ada yang menyembah matahari yang sisa kaum mu'minin bersama orang-orang munafikin. Naam. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala mendatangi mereka kaum munafikin dalam bentuk yang mereka tidak kenal. Maka mereka ingkar, ini bukan Rabb kami. Kami tidak ingin menyembahnya. Lalu setelah itu Allah Subhanahu wa taala mendatangi mereka dalam bentuk yang mereka kenal, maka mereka pun mengakui bahwa ini adalah Rabb mereka. Ketika mereka hendak menyembahnya, maka mereka terpelanting ke belakang dan mereka tidak mampu sujud di hadapan Allah Subhanahu Wataala. Maka ini menunjukkan bahawa mereka melihat, tapi bukan penglihatan yang mereka merasakan keledakan. Nah, barangsiapa yang mengharapkan pertemuan dengan Rodnya Allah Subhanahu Wataala fal ya'mal 'amalan salihan wa la yushrik bi'ibadati rabbih maka hendaklah dia beramal dengan amalan yang saleh dan tidaklah dikatakan suatu amalan itu saleh kecuali dengan ittiba'us sunnah mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa orang yang tidak mengikuti sunnah amaluhu laisa bi salih karena Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Mn apdha fi amrna? Haa, zamaa, lisa minhu, fahu rad. Walaala, mn amila amalan lisa alaihi amrna, fahu rad. Walaala, klu bidhaa, dzalala, wklu dzalala, fi naf. Makah, beramal tidak sesuai dengan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukankah amalan yang salih? Syarat seorang itu beramal yang salih? apabila dia mengikuti sunnah kemudian syarat yang kedua wala yushirik bi'ibadati rabbihi ahada dan jangan dia menyekutukan dalam beribadah kepada Allah SWT dengan sesuatu apapun maka ayat ini menjelaskan dua persyaratan diterimanya satu amalan persyaratan yang pertama yaitu at-tawhid Fil ibadah dan persyaratan yang kedua, tauhidu fil mutabah, mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala dalam beribadah dan mentauhidkan Rasulullah Alaihi Ssalam dalam mengikuti sunnahnya tidak pada yang lainnya. Dan kedua ini adalah merupakan syarat diterimanya amalan. Apabila salah satu dari dua hal tersebut tidak terpenuh dalam satu amalan. Maka amalan tersebut merjud Tidaklah diterima Syekhul Islam Rahimahullah Ta'ala menyebutkan ayat ini Di dalam Babur Riyak Untuk menjelaskan bahawa Seorang yang amalannya Riyak Tidak terpenuhi Persyaratan ini Sebab seorang yang Ketika dia beribadah dengan maksud dan tujuan ar -riya, Berarti dia telah menghilangkan satu persyaratan yang penting. yaitu ikhlas. memurnikan ibadah itu hanya untuk Allah. Subhanahu wa ta'ala. Wa'ana bi hurairata marfu'an. Dan dari Abu Hurairah. Radiyallahu ta'ala nuh marfu'. Kala Allah ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala. Berfirman. Ana agna syurakai an syirk. Aku. Paling tidak butuh terhadap sekutu-sekutu. Dalam menyekutukan Allah SWT dalam beribadah. Man amila amalan. Ashraka ma'i fihi khairi. Taraktuhu wa syirkahu. Barang siapa? Yang mengamalkan satu amalan. Yang dia menyekutukan bersamaku. Dengan selainku Maka aku tinggalkan dia. Bersama dengan kesyirikannya. Rawahu muslim Hadis ini diriwayatkan oleh al-imam muslim Rahimahullahu ta'ala Maka hadis ini Menjelaskan Tertolaknya Amalan seorang yang mencampur amalannya dengan ar-riya Sebab ar-riya Mina syirk Dan Allah subhanahu wa ta'ala Berlepas diri dari setiap amalan Yang di sana terkandung syirikat Nah, ashirku yang lebih besar. Hadith ini secara umum menjelaskan bahawa Allah subhanahu wa taala menolak dan tidak menerima sedikitpun amalan yang dicampuri dengan amalan ashirik. Nah, apakah itu riyad ataukah yang lebih besar daripada riyad? wa anna abi sa'id dan juga dari abu sa'id al-khudri radhiyallahu ta'ala anhu marfu' yani berkata rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala akhbirukum bima huwa akhwafu alaykum indi min al dajjal mauka aku kabarkan kepada kalian dengan sesuatu yang paling aku khawatirkan yang paling aku takuti atas kalian menurutku daripada al masihud dajjar ya dalam artian dari sisi al-khafa ketersambaran dan banyaknya orang tertipu dan tidak menyadari jatuh dalam pelanggaran tersebut lebih berbahaya daripada al masihud dajjar sebab kaum mu'minin mereka mengetahui dengan jelas Al-Masyud Jajah. Mereka tahu tanda-tandanya. Akan tetapi ar Sangat sulit sekali seorang untuk mengetahui. Karena ar bagaikan bunglon. Yang akan selalu datang. Ya. Berubah-ubah kepada seorang. Terkadang dia telah mengetahui dari satu arah. Maka dia datang dengan arah yang lain. Fal-Ikhlasu Sa'ad. Ikhlas dalam beribadah adalah perkara yang sulit sekali. Sehingga ketika seorang mampu beribadah kepada Allah Subhanahu Wataala dengan ikhlas, maka sungguh dia telah merasakan suatu kenikmatan dan dia akan merasakan hasilnya. Kalaulah para sahabat dari alaihim ajma'in mereka sangat khawatir dari yang namanya kemunafikan beribadah dengan tidak mengikhlaskan ibadah itu hanya kepada Allah Subhanahu Wataala. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala apa takut? Hamdalah rasa takut. Dalam riwayat Imam Muslim pernah Hamdalah ya menyatakan terhadap dirinya sendiri. Laqad nafaq Hamdalah. Laqad nafaq Hamdalah. Telah jadi munafik Hamdalah ini. Telah jadi munafik. Kata Abu Bakar Siddiq alangkah besarnya apa yang kau katakan itu? Kenapa engkau menyatakan demikian? Iya, saya merasakan demikian. Ketika saya duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iman kami bertambah. Ya. Dan kami merasa tenang, yang kami ingat adalah akhirah. Namun tak tatkala kami pulang bertemu dengan keluarga kami, seakan-akan apa yang telah kami dengarkan bersama Rasulullah sallallahu hilang. Kami tertawa, kami bersenang-senang. Kata Abu Bakar Siddiq, "Apa yang kamu rasakan sama seperti apa yang aku rasakan?" maka mereka pun mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan yang demikian tidak termasuk dalam kemunafikan saatan saah masing-masing ada waktunya kata Abdullah bin Mulaika Mulai kah "laqad laqitu <tutuk> 30 min ashhabin Nabi sallallahu alaihi wasallam kulluhum yakhsha ala nafsi nifaq" aku telah bertemu 30 sahabat dari sahabat Nabi alaihi wasallam mereka semua takut Jangan sampai amalan mereka ditimpa kemunafikan. Kalau seperti mereka para sahabat Ridwanullah alaihijumaim, timbul perasaan takut pada diri mereka. Nah, padahal mereka adalah orang-orang yang menemani Rasulullah dan mereka adalah khairun nas. Sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyatakan tentang mereka. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan sesuatu yang paling dikhawatirkan. Yang terkadang seorang tanpa terasa ternyata dia jatuh dalam pelanggaran itu. Qalu bala ya Rasulullah, maka mereka pun menjawab, "Ya Rasulullah, kabarkan kepada kami apakah itu yang lebih berbahaya, yang lebih dikhawatirkan daripada Al-Masih Dajjal?" Qala asy Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syirik yang tersamarkan. Syirik yang tersembunyi. Ya kumur rajul. Fayusalli. Fayuzayyinu salatahu. Lima yara min nadari rajulin. Di mana seorang berdiri. Salat. Lalu dia memperbaiki salatnya. Disebabkan karena dia melihat. Ada seorang laki-laki yang memandangnya. Yang memperhatikan salatnya. Maka dia pun memperbaiki salatnya. Dan dia sholat dengan tujuan Untuk memberikan pada orang tersebut Rawahu Ahmad Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muhammad Rahimahullah Ta'ala Dan disebutkan oleh Pentakir Kitab ini Hadis ini Sahih Dihasankan oleh Al-Albani Rahimahullah Ta'ala Dalam Sahihu At-Targib ya. Dan juga Sahihul Jami' Naam Dan ada penguat Yang disebutkan oleh Penaran Kitab Fathul Bajid Yang diraihkan oleh Ibn Khuzayma Dari Mahmud Min Labid yang juga semakna dengan hadith Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu taala anhu dan di sana ada perincian dalam masalah ardia seorang yang mencampuri amalannya dengan ardia ya yang disebutkan oleh Ibn Rajab al-Hambali rahimahullah taala berkenantang pembagian orang-orang yang beramal dan mencampuri amalannya tersebut Dengan ar-ria InsyaAllah Ta'ala Akan kita sebutkan di pertemuan yang berikut Ilahuna Sallallahu alaihi nabi Muhammad, Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Tafaddalu hafidhukumullah